Вийшли з-під впливу мелодії. Принишкли зайці, козулі та коні, Уздрівши біля себе лютих хижаків. судомно заметалися хвости левів, Фосфоричним вогнем загорілися жовті очі. І ось над лісом, де щойно бреніли Ніжні пісні Орфея, Прокотився ненависний рев лева. Грізно рикнув тигр, Загавкала лисиця, Могутня лапа вдарила козулю, сильне смугасте тіло стрибнуло на спину коня, на сонці зачервоніла кров, почулося жалібне іржання. Нажахана дівчина кинулася вслід за співцем, щоб зупинити його, повернути назад, щоб припинити братовбивче поїдання. Орфей, Орфей. кричала Гіпатія, але у відповідь чула лише хиже горчання і зойки розтерзаних. І ось уже. Ліс позаду, а перед нею неосяжна площина серед гір, і Орфей стоїть самотні під грозовим небом, піднявши вгору кіфар. — Слухайте стихії! — кричить він. — Слухай небо! Слухайте далекі зорі! Віднині пора єдності й гармонії! Для вас, далеких і чужих, моя щира пісня від ніжного серця. Слухайте її і братайтеся, станьте воєдино з духом людини. І знову заграв Орфей. Так пригарно заграв, що луна пісні покотилася у вічність, у нескінченні зоріні простори. І затихли громи, спинилися гірські потоки. Завмерли хмари, принишкли урагани, вляглася хвиля на морі, блискавиці замкнули в потаємні схованки неба, свої вогнисті жала. І забула гіпатія, за чим вона бігла, забула про нещасних звірів, бо була полонена, захоплена небувалою єдністю людини і природи. О все можна пісня! осива краси і гармонії. І гордо пішов далі Орфей, щасливий добутою перемогою над силами хаосу і стихії, і задумливо проводжала його постать Гіпатія, тривожно очікуючи, що ж буде далі. Упала тиша, розколота страхітливим громом, стрепенулася земля, що була на якусь мить Зрівноважена силою пісні, І загриміли обвали в горах, Покотилися височенні хвилі на морі, Помчали грози над селищами і містами, Упали вниз пошматовні вітрила на кораблях Від нещадного подиху урагану. Сини Борея лютували від недовгої бездіяльності І тепер надолужували прогаяни. Вулкани вивергли з надр геї, попиляючи лаву, і вона, ніби міфічний тіфон, тисячами язиків та лап спопиляла квітучі сади, селища, нищила божевільних від жаху людей, які благали захисту у богів і не мали його. «Орфей! Орфей!» – плакала гіпатія, простягаючи руки до далекої постаті співця. «Зупини шалені стихії!» «Захисти людей від предковічної люті! Нащо ж ти залишаєш після себе ще страшніший хаос, ніж перед тим?» Дівчина летіла за героєм і забулася бачене, а виникло натомість інше видіння. Орфей натхненно співав серед кола людей, і прояснялися лиця, горіли очі, полагкотіли в уста юних дівчат прагненням любові, Руки просили обіймів і творчості, і бралися до праці творці над полями і горами, линули чарівні мелодії дружби і злагоди, скульптори дарували людям казкові статуї богині героїв, мудреців і титанів. Над землею виростали чарівні споруди, милували око гармонією ліній. Легкістю образів, покликом досконалості художники знаходили найкраще втілення барв і образів, даруючи прийдешнім поколінням нетлінні знаки краси і натхнення. О, всемогутня пісня Орфея!